صالحین حدیث نمبر دری سوا درش پیتا تین نمبر حدیث دریاز صالحین پده حدیث کی دخو او دبد انسان مثال خی خسره خی انسان او بد انسان کسره او کخزه خخزا او بد خزا خسره او بد سره مثال ایتی خسته مثال خی وعن نبی موسیٰ اشعر رضی اللہ تعالی عنہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما مسل الجلیس السالحی و جلیس السوئی کحامل المسک و نافق الكیر مثال داغا ملگری خوا او مثال داغا ملگری بدا کحامل المسک پشانت دا سرے دا پرتکاونګه ده دا مشکو دام بڑو وانافخ الکری اپ شانت دا غبټې د پکو وحونکو لوهار بٹې کې د اور تازه کولو پکو وحونکو د سولېږي لوهار هغه انګری لوهاري دا انگری لوار چې تکله د اوس پنې سيزونه تیر لور کو زادہ بلچی اځو شه نو بنیدا هغه لاس په خابه تاول درسه نو هغه تاول او سره به هغه پائے چله دا او هغه سره به هوا راتلا تو چې کمزې کې وړو نه ورته به هوا کې دا نو آغا ور به سر کې دا نو هغه وس په نوم سرښوا ووښ کنه ای کنه اوس به دې دا بس په ټنو وکړو دا بالکل ها خ په لمر مړو مانو لواله بلالو وزره به نوها او اشاب زاده غلا کاږي باندې را کاږي داسې وکنه اوس په بثن دا غر اوس په نا غر مې ويا خ خا... حق خا... حامل المسكي باشان تد پورته كون کی داغه مشکو دا عمبرو او د انبر او و نافخ الكل او او داغه بتید لوهار دي نافخ د نفخه پکې کول او کیر بٹے آغا لہار چکار پکے کئے نو فہامل المسکیوی مثال خی نو پورتا کونکے دمشکو اے چا دمشکو دکان تلاش ندر ایک کارمت حاصل رکی گی یو اما ایو حزیکا یا جد آتار کو دکان کے ناستے نو یا بدر کی تال ایو حزیکا یعطی اکا در بکی تا تاغین سید سا فری او علی کا تالب تالب یا او دا در بگیتا لداغین آتر شیشا او ایما انتا بتا عمین ہو یا بتتواخ لداغین آتر مشک یعنی در پانزو سرو از شکره کن چه کم دیفرشی یه اتنا والی دو او ایما انتا جید منوری حن توی بطن یا با امومتا داغ دکان داغتارنا بوی خیستا ایک نتت اخلی اونا تعالی غ مفتر کئ دکان ته دنه همشه لچ نور قسم او نشو صدربان اوشي خيستا بوید ربانه اوړي کی خيستا کله چې دا د کناسو سورہ خيستا بوید درې کاره بکې راځه چې خيستا دکان ته لار شه دا معطر یا هغه مفتو کې ملاوي شي یا پتیت او یا با غوې در باندې ولګي دا د خبلګري مثال ده خبلګري مجلس صدر شه یا با قرآن او حدیث ته زده کې یا با تعالی غس شه در کې او چاغه د نګینو چې اسب ناس ته وړي رخصته مجلس ته کا چې د دنیا کار د دې مجلس کې ناسم وي او دې ملګره بد ونافخ الكل اما ايحرك سيابك ایما انت جدا بیرو ریحان منتنا طا اغا پټه اغلوا ها ها اغا پوکه کونکه د پټه یعنی اغلواج دکان ته لاله شه ایمما ایحرقا لوګ کلاس کوش ګوزې وود بلیګ بلځه کې پټه ها اوس او بپ چې اوس په نه شي لو داغه نه اونېش پهاس سکول <سؤال> کې په سبا نوزغه په ابو کې کېږي کلاس کلو کې غوا په شوته کې یا به سکرولو په تا باندې سپړغې لګي ها بسره راغې نه یا به سودې او کاغذ نه نجامي خبره مخه تورې کېږي یا به د لستوري کې دا څه ده کړه وا اما اي اما ايحرق سيابك یا به اوسېږي هغه په ټي دوه جامېستا کله وشمه داړو مو شمو نو د ما پوړه ہاں او سو زیر زکا چه اغیطا باغا بسر کی رال داغا بسر کو په جامو کې داغا پیدا شو سوری سوری پیدا شو نو یا بو اسی دی جامیستا و امان تجید من حریحان من تیناتا یا با امومی دکان بوی بد گند بوی تیزی تسکرو بوی تیزی پوش دخلو بی دی زکا جا رو آئی کناسی رفا باد حالتی نو یا غلط امومی او ی طات دا غینه څونو نقصان میلاوي اې چې دا غلط ملګری خو لا لارشه نو پتا توخه مخه سن نقصان د ګناه میلاوي او بل سیزي عمل بدل خو سیزي نور ها کله به یلکه په حیاي لزو کله به یلکه فلاني سیړي وروه لکه فلاني ځای کې ډاکا کو شوکا کو نو مخه خا دا غینه پتا دا سن نقصان میلاوي او کاغه نقصان هم میلاو نشو نو هغه وخو بل به تیر شي کنه علیک را دا ٹچ مبالغ مبالغ میغه سارے کلو ویڈیو دا میرا ویڈیو ائی تا بده کہنی نو وحض الا خراب کینو بوئی غلط ملاو شکن دیو جنا حدیث مقصد دا دے جد خلق مجلس تا دے تو علماء مجلس تا دے سب در تہ ملاوشی لگی بدر تہ ملاوشی چیز منو شی, شی. لو چا غ مجلس کناس نو ہم خاسترم خو بدر باندې او الکہ صحبہ باندې بدل گئی وشکر دے بچے اور نو سے میں جماعت راځي مدرسه راځي او چستا بچي غلط ځای شنو سبب د الزامم الکه بچي می ګور پلانې کې لري د نه خو نه دکان کیناس سواغ دکان ډیر ګنده ای هغه ځای ډیر ګنده ای الکه بچي ورور خریده سینما کارولو ته ده او دا مجلس غلط اثر او لكل مجلس تاثير تحر مجلس اثر وي زممنه زنانو لپاره کار دادی نارینه لپاره د خپل اولاد ته پوسکو چې د اولاد او د ښې تپوس دونهکه پردنه پ په واچله چې شپوشې کو وکړهغ اولا د طب او بربات او چې نه وخت د اولا او د کور هغې پس لګېدلې چل بینکې معلومات کې چې شپووش نه کې چې څوک کو داسې بیا پ خپله پسې معلومات کې چېواې داسې دی او بلکل زما بچ زماورور زما خه کې لړکې دا حاله دای به دفو کې او که ن ما اولا پرختیري دما اول دا ناخذ اسمان ستوري زور ګزليګي چې شم پوښيو او رښه زموږ په خپل ماما و دري نورم زور ورک به اله نورم زور ورک کندل نو سواخ پښې جوړي نو چا ولا کوڅه کې عمل پر وتی له کته دا دا خو کولای پنسه چې دشمنی خو نه و دشمنی ستاد خپل به چی سره و بس لاندل متفقون علی تاسې د هم یو حزی کا زیره بچو کوشش کوم زنه بالکل <سؤال> اکثر جدا کو دابا یو کوشش وې تا خدا سلاس کې مې لاس کې نیسب بل ملګری وې کدی وکه دی بچی لاس کې دا چې اونې ول قسم په خو دې کې دا نه پلاس راځي به کې چشم پوشي به دې کې نه یو یحزی کا یعتی کا نو خدا الله تقسیم دی چې الله سکه ورسره ځاهیره دې به هایډ بشکونن سبا اوله ډیر ضروری و ډیر ضروری او د خپل بچو تربیت کول وعد بي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلتنك المراه لاربعين خ نكاب كول شي دخذ سرا دسلور يعني خذ سرا دسلور شي زونو بوج نكاه كلي شي ختكى كنا تيم يرتع سطول دخذو قابل خلقي مرتوي خرتوي لرتو ولا شي ما شاء الله قر قر قلتو قر دغيب ما توي نو مورتهی خور ته د پلا چې کې مالله که نه رشته په کار ده نو نکارې کو نقا د وکشي نک د وکېژي د ښځ سره یعنی چې ښه په نقاا اخلی نو په سلوو چې پهتونو باندې ښه په ننیقاا واخله یولی ماللی د وج د مالله چا هغهه مالداره ځکه چې مالداره دی به تممه لري چې ما سرهه ډیر مال میلاشي داغ غینا وجه ول حسبها او تو وجد خاندانو چتنه جهان دانو چتي نسب هي ها ورنه هي بلار هي چې زپه سوال شرمنده شر زم په فخر کوم نو چته معاشره کې د کوشش کوي چې زه واعده وکم او ترې ول جمالها او چې نکاه کې د خداسره وجد قایص داغینا چا خسته او خسته اسوخه هي خزابه او ذات مخیس ثی او در ولدی نه او در خز سره چنکا ک نه دو وجد دا دین داري داغینا دنه کملي داغینا چه کما خز دین داري کما خز قران خواني کما خز او او د پیغمبر سنتو تابع داري داغی سره نکاو گئی زکاب چه دیندار خز لو داغی دیندار اثر پخاون دم راجی چه دندار خزئی نو دخاونا ملنا ممدکی اور سرا مومن که راجی کنو ازواجی هم و زوزیاتی لکه تا ار کار کې نو چه تا دندار ای آغن دندار ای نو داغی دی دندار ای پوچستا ملنا ممدکی تا تم فرشتی دعا کوي او چې دندار خزئی نو داغی لبتالا لا دندار بچم در کی. نو چه ټیک ٹھیک دا تیوه یرا زخدا سے خزا کوم چې بس تعلیمی کڑی ایم ای ڈی گری ام فیلې کړي انجینرينګ کړي ډاکټري کړي فلاني کړي یاره خوري پیغا دا سفهد ملاوي کو کس دا کړي ملاوي نو څند ټکیما کې پیسې ملاوي خو د دین ته ما ته ورورم کا او چې دیندار ده او کړه نو ټول خزاني خزاني ری چې کوم عمل راغی نو تاسو سره پای کیږي سره اولاد کېږي سره ټولږي اوس بیا پیغمبر پاک سوې فازو فر ب ذات الدين تربته ادا کا اے ابو حریرہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ اے ابو حریرہ زماد طرفنا دا حکم تا تشویر دا حکم تا تکوما چی فض فر بزات الدین چی حاصل کا آغا دندار زنانا دندار خز حاصل کا کامیاب حاصل کا په دندار خز باندی نو تر بط یدا کا لاز په خاورو کا کرشا ینه خفې د منکار دادې چ دیندار خزہ حاصله کا په دې تاته تا کامیابی ملوي ګور شپږ ټنو کو څلو ولا پیغمبر byteArray له مالها ول حسابها ول جمالها ول دینها څلو حتی شوټی شوا هو کامیابی نبی عليه الصلاه السلام په دې سلو څپټنو کې کوم سپت تور کړی ده ها فوز وفر الدین کامیابې حاصل کې ابو هريره په دیندار زنان باندې او د والا له سنډې په خاړو کې کړشا ینه دا استاد په ډېره بهتړۍ چې دیندار خزده وکړه ولی علما د دې لاندې ذکر کې بعض محدثینا چې مال باندې اعتماد نه پکار کله کله مال لار څو په مسلډ شي دکان دا کهو کی پیسی چلی گی دا اغم نه پایدار شده دا رنگی حسب خاندان بانم کلا دا غوله گی پا خاندان کې او کس غلط کارو کی لطول خاندان تبیا خالق بد نسبت که و ما دا اگه خاندان پڑی دا اگه که هنو که دا کار که دا کاری کلی طول خاندان شرمیده بیا دا خضر شرمیده شده اگه ما خاندان که را او دریم جمال لو تیک دا په خائص خودی اوک نو کله کل کلا دا سی بیماری دا زنانا ها پا مخ بانی بدن بانی اولگی سپنه اولگی سپینک بیماری اولگی نور دا سیزو نا اولگی نو آغا رو نق آو آغا خائص دا بل رنگ بانی بدل شي او دنداری چاگا نپری دی نو چې وخت تیری گیاه که نو دنداری سیوا کی گی او بوشه که آغا بیماری ما د کا غرو غیم دینداری کای کا غریب هم دینداری کای کا مالدارای <سؤال> هم دینداری کای اگتی نزیدریزی پتونت لو ولدی خدا سره حرم سیفاته دوارله نو دامه کو چې زما خیستا خیستم کوه کوشش کوه مالدارم کوشش کوه خ ډیر کوشش درغید سکوا ته دینداری کوه او دانه چې ته جیویلی او بزوب به مې سره چرم نه نه چې قران او سنتیز ده کړي او باغي عمل کوون کی زنا نه زکه قران حکم دا هغه خوزو د پارا کړی لري چې کورکه به قران زکۍ و زکور نه مایو تلافي بيوت كن من ايات الله والحكمه چې قران او سنت کوونکو زکري په شي دا چې دا غم دم نه फायदा پکار دا چې ته په خپل اغه علم هاله لري په ځان نه وپیژنې خداسه نه چې تاغه ته قانون وي قران او حديث نه پاتې نا نا او دا تربت یدا کس ما چ پخاو د ککړشد وړ لاسو نستا معنا کچریتا زنداری د خج پر خدا او دا نور سیفتون ل د ترجی و ور کړه ها نو یعنی تده معنا هغه عزت تا آغا عزت مندۍ ته میلاون شي ځکه چې تا هغه عزت مندۍ شی پر خدا عزتمند لري تاسو دغه چې په خارې کې لید پد شوو خو دغه شوی کنه لکه د خلکو په نظر کې هغه انسان څو ګرځي بیا اسپکشي لوکته دا غدري او صفاتونه ترجیح ورکړه هغه دینداری سپاتې پېښوده په خارو کې په کاکل شي او سپکب شي او اړتیا چا چې دینداری کال په کې نه ده کولې خزکه د دنیا مالې کولې دي د دنیا تعلیم په کې کولې دي هغه څه واقعا دي او اغاز زلشی هغه د اغاز پوز ناویزان دی متفقنالی ومانا ہو اننا ناسا یقصیدون فی العادت من المرأت حاج الخصال الاربا بشک خلق قس کئی عادت کئی من المرأت دا خزی حاج الخصال دی سخسل تنو سلورو قس کئی پا عادت دا خزو چې چه پا خزا کئی دا سلورسی پا تنو کتیشی اخ پلولی مرسرا کئی فا انت علا ذات الدين بیا او کو کو و, کو و حرس کو ته او پاره دیندار خزبانی په دینداري فزفر بها او حاصل اول کو بها په دا دیندار خزباندی کوشش کو ډیر کوشش کو چې دیندار خځ خپل کی او هغه دیندار چې هغه د بهای نه پاکي هغه د غلطو شی پاک ډیر کوشش کو وا وحرس علا صحبتہ او ډیر حرس کو په ملګرتیا دا غیرا دا سی بيبي چې ته ملاوي شي نو دې هيروس کو او دې شکریا دا غوا چرته ز دا خدمات مل دا په کو چې غریب مالدار دی غیر نه چې دیندارې ته خبرېږي چې د قران او د سنت نه مالا مال الله ډک دا هغه سره خپل مال الله زي او تر ما لحاظ کنه په دې نزيو دن مل که ته په شو بیا کول کې بده خیر نه وعن ابن عباس رضی الله تعالی نوما قال او وی نبی صلی الله علیه و سلم طول خذ طول نسونو په دې پریشان دي چې هغه ځکه چې و وعده کوم چې مالداري گاډي ورسره ټک ټک وځه یا دا چې هو کده قصته سوټه بیا کار کسم نشي کوله متبرک جوګور هغه روټه لپاره په خول شي دلته چې په خول شي ته ته چې روټه ویلې شي چې مو تمہورو تعالی مزوتسته ماسره رماله او په خایز بان خو ډېر فخر کې مبهزه خلک راغله نه با کو نه نوډم زه نوډ خلکم کولم نوډم کولم بیا به تا او چې غریب او ذیقه قبول کړم دې کور نه غه د دین کارم کوي او غه د دنیا کارم کوي اواغه خواخیم رضا ساتي اغا ها شرم رضا ساتي خو خود خود راځي قالا نبی علیه صلاة و سلامی دا ما یم نو کا ان تزورنا اکثر من ما تزورونا سو جدا اے جبریل سمن کل اطالرا ان تزورنا چه تراز ملاقات منسرا چه د ملاقات زمننا زیاد دا آگنا چه تاو ملاقات کاو منسرا اوس دا دبر وخت ولی نوی راگر تقریبا باب تی یا شل نزی جبریل نو راگر نو چه کرا راگه نبی علیه سلام تاوی جبریل رون دخو ارو اخرازه خدا دور وقت ولې زمانه منوي راتلو شوق دی ما سرانو ناغو تاوی فنزل جبریل وی نازل شد آیت و نتنزل ما نتنزلو الا بی امر ربکلو ما بین ادین و ما خلفن و ما بین ذالک و ما بین ذالک و ما بین ذالک و ما بین ذالک اللہ نرازو منگا دا برنا مگر پا حکم دا رفسا اللال اختیار دار چې مخې زمنګ نو وا چورست زمنګ نه دی پاتې کی اواز ما بند دا چې چا په لاس کرے ما ته پته نشه رواح البخاری او عن ابي سيد خضري رضی الله تعالی عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اي فذي حديث کې دا ذکر کيږي د نه کان خلق سره تعلق ساتا د نه کان او خلق سره تعلق مغو سوا ګر د دعا په تخلص پری دغه داګه سره چې تاسو خواته دعا وکرو هیڅ هم نه وي په خیدا نه ز الله کامیاب کړه دا دانګې پدې کان خلقو باندې خوراک کوا پدې کان خلقو سره سکاک کوا داګه سره مجلس کوا غو دې حدیث لا تصاحب الا مؤمنا ملګرتیا مکو مګر د مؤمن سره ملګرتیا شکه سوازمنټو له ملګرتیا نه چا سره فاسق فاجر عالم لا سوغ زمولات ماته له وایم ته صفیدنه یار ماته ددا واچکه م په دې ملایوی یا فاسق فاجد نه ملایوی ها فاسق واجر بل سوګي غزال مال بژروډیا کولیا ګلتا مال درکې دعا ته نشو کولې ثواب پکې نشته ولا یا او قلت عامک الا تقي او ندخري اطعام سامغ نیکو کار پرېزګار داولې زکات نی کمل انسان ستا چې اوس کی ستا ستا کپلو په 5000 وا چې نو پاغي بغسکی اگر د دین کار کئ نو د دین په کار کې ستا هم اسا غسر پیدا شو نو خوراک وړينه خوراک زمن زمونږه خوراک نن پچاده فصا فجا نو د 10 منځ کې چا راځي د منځ تیم به نو په 5000 بوتان نشو خلې دا دا و یا کې زړه راوځي بل دې منځو کوم بل دې منځونه کې له ونه د دې بل یکه طالب منځونه کوي نو ته ځه خراس کاغ پاغه چا دې منځ کې نو د 10 ګرو وا ابو داوود ابو داؤد ار واط نقل کړي وا نبي او رجل الله تعالی انه النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله سळेچ دې د خپل دوست په لار رواني زي على دين خليله په دین د خپل دوست باندې سळेچ سي سळे چې دا هغه کم 12 نو چې 12 کم کار کوي نو د خپل دوست کار کوي وای زما استاد دې زما ملګری د دین کار کوي زما سره کوم فل ینظر آهدو کوم او کدی لالا چی جور شو دا خپل دو او دا اخپل اصال پر طریقه لان لین رتباشی نو فل ینظر آهدو کوم من یخاللو زمنگ شیخ زمنگ مرکزی امیر زمنگ استاذان اگا بی چو احلالا چیان نو موصر دیر وقت را کریں کدیر زون برال اللہ غیر پروازی سکتا لال کلار پروائی نو لالا چیان نو بی چو ما قتل اناءالله سم چې دا کار دی کې زوم داسې کار کوم په الله دمونږ نه تربر کا پنی کار واري منکې الله لاچ نه پیدا کي فلی ور هدو کوم ځکه چې پهلا باته د دن کار کې پلا ته یو ځای د چا سر د پرلارشي نو ک ساب کله میلاږي فلی ور لو اودو ګړی دو کوم یوکس ستاسوبان یوخا للو چې دی د چا سره دوی کوي وګره وا زما بچې د چا سره کینی, چا سر کینی, سر کینی کی او پاسي زما پلا ورو زما ورو د چا سره کینی او پاسي نو کته خو خلکو سره کینی او پاسي نوخه کارونه کوي خو ته خې خبرې وړي او چې غلطو خلکو سره کینی پاسي نو غلط خبره رواه بو داو و ترمذیوی بیسادات صحیح وقاله ترمذی حدیثو صحیح د کسی نه دی دا پیغمبر صحابه ګلې په کار چې منګې ځان کې راولو وعن بی موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نطول نماش دے ریا کاری را اموسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نقل لنبی علیہ السلام و سلامی. قال المرء مع من احب سړې بداچا سړې چا سړې مينې څنګه د قیامت په ورځ بداچا په ملګرتیا کې ولالي فسق کې ولالي چې د دنیا کې د چا سړې مينو نو چې د نیکانو خلکو مجلس کې بنا شوي نو دغه نیکانو خلکو په صف کې اله او چې د فساق او فجار او ڈاکوانو زناګانو غلطو خلکو پیداست کې وي وروه تلاباينو متفقون علی وفي رواه قلاوي قيل لشيخ النبي صلى الله عليه وسلم تا ارج لو يحب القوما سليم من كيد يقوم سرا ولما يلحق بهم او دنيبي وشوي اغيتا اذا غير مرتبه ترسيدني او سليم من كاي ياد اغى سرى ملاقات ني شوي سترلاتل ني شوي سر اور سرا كاي ازمغ الصحابه سرى ملاقات زممو د ايمو ارباو د مشرانو ايمو سره ملاقات نه رشي بيوشيوي نه يو سره او زممو سره مين نه پیغمبر سره مو بيوشيوي نه زممو سره مين نه دا رنگ یو عالمي دا غت تر تقريروري دلي بيانوري دلي ملاقات نه شو مين او سره ساتي اول یو قصره تر 33 مخ کې هغه ټانکوي کې مخ کې پاتګو نشذیره اغلي ایمان کایسا ویمین چی در سوری دو خدا سی ملاقات نو شوی او مام نوری داره از آغا پردوزو خوشحال شم ده که نیک بنده و او آغا چی زوری دیم وی باز لازمان مالچه وی دازمان چیم دا دازمان دا دازم رو رو داشت زمان تاصل ملاقاتو شو در سوری دو یو بنن خبر نو نو نبی علیه سلامو چی پیوست شوی نمی المر او مامان احبا سره با دا, دا آغا چا سره چا دا چا سره مینکی وعن ابي رضي الله تعالى عنه ان اعد بي باندچي خالوي نبي عليه صلوات وسلام تمتص باندچي راغي نبي عليه سلام ته ايده الله پیغمبره قیامت پکلوي نبي عليه السلام دغه څخه خبره کړه قالو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعدت لها تاسه تیارې کړې ده قیامت د پاره چې تلوار کې وداغه پکله اله له کوا ته تیارې کړې امتیان بکلی وداسته تیارې کړې چې امتحان وداسته امتحان وکړي قالا نیوی باندې چې زما هو تیارې نو نشته حب الله مین ذا الله او رسول پیغمبر دا الله صدا زما خدای الله او پیغمبر سره مین میں آدم تیارې قالا نیوی نبی له سلام انت مع من احببت تا دا آغا چا سره و چې چستا دا چا سر میندار کامت کې به دا سره کی سر ای چا دا چا سر دی میندار و دا آغا سر با کامت که کی بخاری و مسلم روایت متفقن علیه و لفظ لی او دا الفاظ دا مسلم شریف دی و پی روایت اللہ او, او, او پی یو روایت را که دا اغیر دی دوار بخاری و مسلم ما اعددت لا من کسیر صوم ولا صلاة ولا صدقت بانډ چور ته جواب ورکړي په یو ریواډ کې داسې داغلي نبی عليه السلام ته ست تیارې کړې ده قیامت د پاره نو باندې چور ته وای ما اعدت لها ما تیارې نه کړې دې قیامت د پاره دا کډې روجو ما دې روږي نفلې نه دي نويلي ولا صلات او دې نفلې منځ نه کړې صداقتن ان می خیرات نکړي ولیکن ی احب الله و رسوله او لیکن دا تیارې میکري چې د الله د پیغمبر سره مې لري مینه ساتلې دا, دا... دا الله پیغمبر سره مینه څنګه ینه کزه یو شی ورکو ما د پاره چې دا د الله د پیغمبر پر مینه ورکو دا بنده د الله سره مینه ساتي الله کتاب بیانې په پیغمبر سره مینه ساتي د پیغمبر د سونه تو بیان خلکو ته کوي لکه یو شی ور کوم نه په دینداري هغه شی ور کومه او کني ور کوم نه په بي ديني باندې ور کوم چې دا د الله د دا پیغمبر په دي جنخاونه کوي د ثري مینه ځکه اغایا تبرز تحبون الله فتتبعوني يحببكم الله وعن ابن مسؤول رضي الله تعالى نو قالا وإجا عراه يو صلی رسول الله صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم تفقاله يو يا رسول الله إلا الله پرغمبره كيف تقول في رجل الأحب قوما ولم يلحق بهم سنننجوه تببارد يو صلی كي چا غمين قد يو قوم صلا او نئی پی وسشوه به هم داغي صلا داغي من تبتا نئی بلاقات اور صدر نئی کړي مين اور سره جاري رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احبى سره بازار چا سره قیامت کې چا سره مينو محبت وي متفقون عليه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قالوا ان الناس ما دنن كمادن الذهب والفضه خلقوا پشانت خزاني معادن خزاني خلق خزاني دي پشانت د خزانو د سرود دس سپینو ا څنګه چې د سرود دس سپینو نه خل فیدې حاصلې د باز خلکو نه خلک داسې فیدې حاصلې سوخت قران زکې سوخت حديث دکې سوخت خارخ له اخزکې څوتغه کردار زکې څوتغه غوftar زکې سم چې د وسرو د سپړو نه خلک فایده حاصلې نو خلک هم خزاني دي خلکو نه خیری فایده حاصلې خيارو فل جاهلیت خيارو فل اسلام زفقې او غورده د خلکو په جاهلیت کې او غورده د په اسلام کې کله چا غي پوشي کو م خلک په جاهیت کې غړه او بهت نه سواللو خ خللوکو او خودا و وپې کې چ کله غې پو شو بیا غوره هم په اسلام کې هموي حظې او مه جلان هو په خپلقومې ډیلې سړی خوداپو په زبانې د جاحلیت کې او چکهغه پوه شو په اسلام مشررف شو ل بیا مغوره په اسلام جو ګرضې د پوه وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَتٌ او روحونا دا ها لحکر دی مُجَنَّدَتٌ مُختلفِ مختلفِ لحکر دی روحونا دا لحکر دی مختلفِ پالا میرواح که سنگه چه جسمونا مختلفِ دری دی مختلفِ لحکر دی نو روحونا هم دا سه مختلفی دی فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا مَا غَا چِ مَالُومِ دَاغِنَا کمرونه چې یو بل په جاندلې وی په پال مې اړه وه کې نو اې تلفا په دنیا کې هم یو بل صداغه محبت کې د دې سيزونو برا روحو سره روحونه مل شي وی برا چکه مرو آل تپه جنې نو هغه چې د انسان پیدایشي او پاغل الله روح په یو اچي چېر کم روح روه الایوبل پی ځانده دنیا کې چاغ جسونو پیدا شو روح نه بکواچول شي دلته هم هغه یوبل پیځی دي ان د نه کانو روح نه د نه کانو سره پیژاندل کیږي چاته کوم خلق د نه کانو خلق سره د موحدین او دیندار سره تعلق نو پوشا شا چې د انسان روح به هم د نه سره تعلق نو اغا تعلق پا بدن که کارا شاو چه کلا انسان پیدا شد پوش کرده ای اطلافا پا دنیا کیا هم یو بلصد محبتو نو اغا پا عالم ارواه کی روحون و محبت وما تنا کر منها اواغا چن پی جنی داغینا عالم ارواه کی چا چنو پی جان دلی عالم ارواه کی یو بلن نفرتو یو بلن جداوالیو نو اختلافا نو په دنیا که هم آغا یو بلن جداو نو پیجنی نو گوه او معاهد و مشرک ده یو نفرت کوي دا روحون یو بلن نفرتو دلته کې دلتا که نفرت هم میلاو او پوشی کنی آجی یو بلتا غال گوٹای و مادمی که دا با ایمان آلتا و سرا روح دی یوزیو گر و خالتا اچا سرا گره چا کم خالکار چا سرا گره پوشی ده روح آلتا که نا دیناکار خلکو سره رواہو مسلمن روالوالبخاری <سؤال> قولو الارواہو من روایت اگر اگر اگر